Zikara, ebako autoestopistaren kasua. Irazlea, arkaitzkano. Musika, Jean-Louis Arbus. Kipuzkoako foru altundiaren babesarekin. Ara, eta gu gaula saia izango zelakoan. Nari okurrituko tesitzaioan gaur gauean iretzea? Bai, bai, funeraria etxeada. Aha. Lekeitioan? Ez, ez dago inolako arrazadik. Horentxe bertan bidaliko dugu gure autorikonena. Bai, handere inol, lertzen dut. Autorikonena? Bakarra zauka aguta. Ismail, hartu autoa eta lekeitiora. Biotzeko atake bat. Gure aukera izan ziteke gazpaldiko partez. Izorratu beharazakuk. Autopista Tijuana hauk, eh? Ez da pentsatu ere. Kostako errepidetik. Ordu du honetan, ez zabilek Eta ez autostopistekin entretenitu, entzun? Horek, aspaldiko kontuak ditu. Ha, ondo egia zagutzea ut. Lehen dikeren arazo eman dizkidak. Euskadi gaztea entzuterar izara. Amar minutu baino ez dira faltak aguerdirako. Kontu zerrepidean. Rainzebola dan diak ezperadirako ostako bidean. Kakazarra horixe bakarrik beharria. Haizea. Igual utziko nahi kerrepidean botata. I, morroi, bota izkiok, bimila. Diesela duk. Eh, kargatuta dohali musina? Eh, uarduratua di, depositoa kargatzeaz. Hauik, dena jakin nahi. Eh, Kosta kobidetik jarraitzea pentsatzea duzu. Bai, Seba. No, nik autopista hartuko nuke. Oso gauza bitxiek pasatzen ari dira azken aldionetan. Ez alditu zu egun kariak irakuri. Kostako repidea itxita dago lor jauziak direla medio. baino pizkabat lehenago? De baino lehenago? Nola zitekeek, orainxe pasan auketa. Honela xe ematen ditik berri guztiak irratiko jendio. Zarrapakina, hile gorria duk gainera. Hau dukirea, Ismael, atzeko partea kargatzeko aproposa. Norazo, hauz, pampoixa? Onda rura. Bingo! Zortea izan duzu, no ani. Hau emozioa. Etzin ersekula hileta autobatean ibili, eh? Hau gaurreko partean ez, behintzat. Nola? Beteta doa, zerraldoa? Eta dale, ateran aizenetik ez didate besteri galdetu. Baez, utxik doa. Baina denbora gutxirako. Ordu beten eraman zain. Etxitzen hasian nintzen. Gaur egun oso jende raroa ibiltzen da gau ezarrepideetan. Zortea izan duzu. Hile eta autobatean ibiltzeari zortea esaten badiozu. Baize honekin ez duzu onen aukera du autoestope egiteko. Biurgune hori, arrizko da. Niri esango didazu. Iztripua izan genuen hor duela bost urte. Benetan? Bai joixe, eundoko lur Gurasoak galdu nitoen. Egun karietan azaldu zen, ez zara oroitzen? Gogorra izango zen, ez da? Musika pixka bat jardezaket? Favorez, jarri nahi duzuna. Ara, rekiema daugazuta. Hauixe jarriko dut, asko animatzen nau muzartek. Rekiema gere bai? Oh ah! Belba lertu dela uste du. Ederki lertu ere. Indiskrezioa, espada. Ze egiten zenu, eh? Niz izan da kolekuan. Horrela kolekuetara sekula ezitzultze, izaten da normalena. Askotan eturtzen aiz guztera. ustera. Bitsi loreak. Ja, bitsi loreak, eh? Paseidazu ordezko gurpila, meseles. Non dago! Zerraldoaren azpian Ez ireki Azpian esan du Bar Ez barruan Barkatu Ez dago horrela jarri beharrik <risa> Ez dira zuzin etxiko Baina une batez Beldurtu egin hau zu Ze Bezesan ikaratu egin zaitu danik Aizu aizu Ez nahi serial killer bat Azken arnaza Ileta etxe da. Azken Arnasa? Honela izena du Ileta etxeak Azken arnaza, S.A. Izen horrekin ez duzuelan gehiagi izango ezta? Ba, konzikonza. Boladak izaten ditugu. Zer dira argioiek? Ara, hori xe besterik ezkenuen orain behar. Ertzaintzaren kontrola. Ze, autoaren paperekin arazoak? Ez. Ez da hori buruan neukana. Gabon, jauna. Gabon, bai. Arazoren bat? Lur jauzi batek autoa arrapatuko. Ezingo duzu, debara eldo. Buelta eman beharko duzu. Ezingo dudala debara heldu, antik pasa berri naiz eta. Bertan jaso dut hau? No. Iztripuan hildakoetako bat? Lau izan direla esan digute lankideek. Onda rutarrak, ez da? Ez, ez. Hatzealdeko zerraldoa utxik dakar. Lekeitiora an han bihotzekoak jotako baten bila. Neskatila honetazari nintzen? Z-zi, zin neskatila baina. Izen igaztio galdetu. Ze izen duz? Baina. Demonio beltzan, nora joan da? Haizu barkatu, baina... Ileta autobat edan eramateak oso inpresio txarra egiten du. Txomin, alkoholemia egingo diugu honi. Tira, atera autotik mesedez. Zenbizi, ireki atzekoatea. Beharrezkoa da? Ha, bestela, endizun eskatuko herraldoa ere irekitzea nahi duzu. Utsik ze guela esan duzu? Bai. Dira, dira. Ikuztago. Eta... Eta whisky botila... Ez da whisky jauna, burbona da. La gordetzen. dietarako mm, Bezeroren bat garriak joko balu ere. Ba. Juan zeitezke negatibo eman duzu. Jakiña ba. Ze ustezitean hauek, baina nora arraio joan ote dukile gorria. Ahi, Ismael, zartzen aria, izartzen. Jainko arren, baina zizan dukori. Ei, hey, zuek! Nora zoazte! Haze bikote xelebrea. Mundik atera dituk, demonio beltza. Kontxo, no. kontxo, arazein datorren hor. Gasolina abukatu zaizu, ala, Xolomo Puskaren baten bila. Horengoan, eh, penjaus, private, pireliren egutegia? Bikote bat harrapatu diatia errepidean. Baina nori bururatzen zaio kordu honetan orzea ribiltzea. Zertziren, ha, kuadrodun jakaz jantzitako illezuri bat, eta txolimalo aurpegia duen emakume eta detu bat, ezta?? Eh, ezagutzen dituzu. Carlos eta Carla izango dira, komai dios. Carlos eta Carla? De bako iztripuko bi. Nola? Desgrazialatza, familia osoa. Gurasoak eta alaba. Baina ze? Esan dizut autopistatik joateko. Fantasma ibiltzen da hemen kostaldean. Tira, tira. Banoak. Gasolin degionek klaustrofobia ematen zidak. Einkazu motel. Artu autopista. Ai, kanpo tarra huel den nada. Kitela usteute. <tiple> Leketure eritxiberdiat ba kostala kostala. Bañase, duma, erzen zaren kontrola berriro. Oso zetatiak dira. Bañase, arraio! Zer egiten duzu zukor. Atzean eskutatutanengoen? Nola sartu zara, nondik, no... Oso erosoa da zerraldo hori, eh? Eta eraso nuklear bat jasateko aina huizkidaukazu. Bañase, ze... Kontuz, bi hurgunea! Ez! Ez! Kidatu behar baduzu... Es esta whiskya, eran bourbona. Whiskya es bourbona. Si <risa> <risa> sendaría olatz de hobite. Actorak, Oleg Popov Martin Bedi Savan, hitania sabien Neska miren aramburu, gasolina dedikoa ke pagajego. El zakiak Regraba que ta echearene coispera.